метнулась до машини і почала виймати з багажника насамперед побутову хімію, підхвалюючи себе нишком за здогадливість. Із усіма цими чистілками бабусі легше стане отримувати хату у звичній чистоті. Потім їсти вне. На сам кінець величезну торбу із старими речами, якщо так можна назвати новісінькі, раз чи двічі одягнені. «Бабусю, звільніть місце у холодильнику», «Зараз ми покладемо туди щось смачненьке!» «Та навіщо ти, Валюшо, у мене ж усього вдосталь!» «Я й пасочку вже розчинила, і ковбаску купила!» З прокволу віднікувалась Варвара Федорівна. І лише спостерігала широко розплющеними очима, як онука виймає з пакетів і влаштовує на поличках холодильника, який одразу видався зовсім крихітним. «Пакунки із сиром, ковбасу, шинку, щось вуджене, пахуче!» посипане незнайомим і кольоровим, та страшенно смачне навіть на вигляд. «Ні, бабусенько, ковбаску ми свою зробимо. Ото найсмачнішу в світі, бабусину. М'ясо я привезла. Це до морозильника, це на нижню полицю, а це до шафи», – командувала Валя, передаючи бабусі банки із консервованим горошком, кукурудзою, грибочками. «Та навіщо ж ти, доню?» Я ж цього й за рік не подужаю, правила своєї бабуся. А валя все виймала і виймала, знаходячи невимовну радість у тому, щоб віддавати, щоб ділитись, щоб обдаровувати. Як же добре, що вона здогадалася накопити усього і стільки. Ми на всю вулицю влаштуємо свято, бабусенько, покличемо усіх твоїх учителів-пенсіонерів. Погуляємо. Цього разу Великдень буде у нашій хаті. Увечері, коли вікна сміялися на захід сонця яскраво сліпучим блиском, коли фіранки, рушники над іконами та вишивки випрані і вибілені у німецьких чудозасобах, зайняли свої місця, коли весело загудів уже три роки зіпсований пилосос, за три хвилини відремонтований активно зацікавленим у доброму результаті сусідом, коли бабуня виняла із печі паски і накрила вишитим рушником, коли кімнату огорнув нарешті передсвятковий затишок і спокій, на столі з'явилося ще з дитинства знайомий Валі приладдя до писанкарства. «Ой, бабусю, похопилась Валя, я ж зовсім забула! Ось, милуйтеся!» Висипала з пакетика привезені з Німеччини наклейки на великодні яйця, зайчиків, баранців, півників. «Які ж гарненькі! Зразу видно, границя. У нас такого й не придумають!» – замилувалась Варвара Федорівна. «Ось тобі, Доню, десяток крашанок. Бався, приклеюй своїх зайчиків. Ото буде радості діткам біля церкви. А я вже по-старому, по-нашому. Хай дві-три, але розмалюю. Випишу на щастя, на здоров'я, на добрий врожай. Так споконвіку віку заведено. Так вас ще у школі вчила». Так і тепер робитиму. Валя також із колишнім дитячим іще завзяттям узялась виписувати воском по яйцю якісь хвильки, лінії, хрестики. Пригадувала, як писала писанки колись іще у школі. Виходило кривовато, але гарно, як на її розсуд. Поки фарбували, поки витоплювали віск, після якого на писанці залишались білі, незафарбовані узори, поки дописували тоненьким пером, уже споночило». Над останньою писанкою у Валі почали злипатись очі. «Отепер вона спатиме спокійно». Та бабуся замість стелити постіль почала збиратись. «Бабуню, ви куди?» «До плащаниці, доню». «Куди?» «До церкви. Великодна П'ятниця». Христа розіп'яли. Кожен християнин повинен вкоролонитись сьогодні Христу і плащаниці. Валя знала, власне, про що йдеться – Колись у дитинстві бабуся водила її до церкви Великоднього тижня. Та все це було так давно. Вкрилось таким пилом казки і несправжності. Я піду з вами. Та ти стомилася, доню. Якщо не хочеш, не відчуваєш внутрішньої потреби – не ходи. Пильно глянула мало не в душу онуці Варвара Федорівна. Це не мус. Ні, я піду. Валентина почала одягатись. Перебрала пакети з одягом, який взяла із собою. «Бабуню, а що краще одягнути?» «День сьогодні скорботний, жалобний».